Радіородина – найрідніша радіохвиля. Радіородина вітає усіх юних слухачів на хвилі першого каналу Українського радіо. По студії Анна Русакова та Оксана Блажевська. Добрий день, друзі! Гарного вам настрою та залишайтесь з нами! Сьогодні у випуску на вас чекає мовні цікавинки від автора програми «Загадки мови» Олександра Авраменка.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 Сьогодні ви дізнаєтеся, що означають слова «подейкувати», «гамселити», «цебеніти», «непереливки», «забаритися». Поговоримо про слова, які часто мовці неправильно наголошують. Розповім вам, кому дозволено іноді неправильно ставити наголоси і чому. А ще розкрию вам цікаві історії фразеологізмів «посипати голову попелом», «поцілунок Іуди», «перегріти змію на грудях», «прокрустове ложе», «ріг достатку», под солі з'їсти і тягати каштани з вогню. Залишайтеся із загадками мови, адже з нами буде цікаво. Яке слово краще вжити? Галстук чи краватка? Благополуччя чи добробут? Тривалий час, позамовною причиною існування того чи того слова, в українській мові була наявність його в мові російській. Із двох слів для називання того самого поняття «галстук» «краватка», «фарфор», «порцеляна», «кофе», «кава», «карта», «мапа» вибирали те, яке було в російській мові – «галстук», «фарфор», «кофе», «карта». І відсували на другий план – «краватка», «порцеляна», «кава». Або викидали зовсім те, якого в російській мові не було. Хоч традиція вживання в українській мові вимагала іншого, часом протилежного підходу, коли російсько-український словник 1948 року, який готували до видання за тяжких умов війни, евакуації та ще й з настановою на максимальне зближення мов, перестав задовольняти потреби українського суспільства. В Інституті мовознавства Академії наук України почали укладати інший словник. Новий тритомний російсько-український словник вийшов друком 1968 року. Ось тут маємо чимало позитивних змін при перекладі російського слова кофі та його похідних, від нього на перше місце поставлені утворення від кава. Але на жаль, не в усіх випадках. Така нерішучість укладачів пояснюється тим, що словник укладався за часів Хрущовської відлиги, а видавався на початку Брежнівського застою. Тепер треба вирівняти все гніздо, вважаємо визнавець Олександр Пономарів. Треба казати кава, кавник, кавниця, кавовий, кавове дерево, кав'ярня, кавоварка. Бо в пресі іноді й досі пишуть, добре, що в продажу є зерно, та й кофемолка, мабуть, у кожного знайдеться. Правильно зробили укладачі тритомного словника, поставивши, бодай, на друге місце при перекладі російського «фарфор» слово «порцеляна», повернувши його в такий спосіб до мовного вжитку. Тепер слову «порцеляна» та всім похідним від нього «порцеляновий», «порцеляново-фаянсовий» з огляду на традиції української літературної мови слід віддати перевагу перед словом «фарфор» та його словотворчим гніздом. Так само слово «краватка» перед словом «галстук». Слово «перука» перед словом «парик», бо від першого маємо утворення «перукар», «перукарка», «перукарня», «перукарський», а від другого нічого, крім просторічно «парикмахерська», часто зіпсованого до «паліхмахерська». Досі багато хто з мовців залюбки вживає слова «благополуччя», «відправлятися», «дислокуватися», «діючий», «добросовісний», «економити», «значимий», «кафетерій», «корзина», настійливий, прийомна, протиріччя, початкуючий і майже цілковито уникає далеко кращих синонімічних відповідників добробут, вирушати, розміщатися або розташовуватися, дійовий, сумлінний, заощаджувати, значущий, кав'ярня, кошик, наполегливий, приймальня, суперечність, початківець. Навряд чи має рацію той, хто відсуває на задній план слова лише через те, що вони однаково звучать в інших слов'янських мовах, зокрема і в російській. Але ігнорувати оригінальну українську лексику теж не має жодних підстав. А зараз запропоную вам, дорогі слухачі, пари слів, у яких перший компонент звичне, часто вживане слово, а другий – його колоритний синонім. Запам'ятайте саме друге в кожній парі і використовуйте його у своєму мовленні. Повірте, ваша мова в такому разі стане багатшою і барвистішою. Можна сказати «кажуть», а можна і «подейкують». Можна говорити і «пучок», але ж можна сказати і «кетях». Непотрібні речі, що називають «мотлухом», замість «шириною 2 метри», краще скажіть «завширшки 2 метри». «Дивний випадок». А ось українська, що має відповідник «Оказія». «Мабуть, либонь, відрізати, відчекрижити, захотілося, заманулося, образливо, прикро, можна сказати бити, а можна і гамселити, запам'ятати і затямити, дуже і напрочуд, почервоніти і зашарітися, майстер і мастак, важко непереливки. А ось слово «халатність» можна замінити словом «недбальство», «литися» сильним струменем, «цебеніти». Точно або дійсно, замість цих слів можна сказати «достеменно», «спізнитися», «забаритися». Погодьтеся, слова «подейкувати», «гамселити», «цебеніти», «непереливки», «забаритися» – колоритні, емоційні. Їх ні в якому разі не треба забувати, адже, за моїми спостереженнями, їх нині все рідше можна почути. Тому нам треба зберегти цей мовний скарб, успадкований від попередніх поколінь. Друзі, ми вже не раз у наших програмах розповідали про наголос. Його роль у мовленні, про правильне і неправильне вживання наголосу. Сьогодні ж продовжуємо розмову про наголос в українській мові. Багатьом видається дивом наголошування таких слів, як «визвольний», «використання» чи «уподобання». Саме так наголошуються ці слова. Загляньте в словник будь-якої доби XIX століття, радянської доби чи останніх 15 років незалежності. У будь-якому з них натрапите саме на такий наголос. Зверніть увагу на наголошення ще й таких слів. Фартух, обруч, кулінарія, металургія, індустрія, курятина, феномен, фаховий, каталог, квартал, відчим, русло. Течія, колія, видання, дано, добуток, вишиваний, шовковий. Зверніть увагу на те, що деякі слова мають подвійне або паралельне наголошування. Серед них, зокрема, і такі часто вживані слова «також» і «також», «завжди» і «завжди», «апостроф» і «апостроф», «алфавіт» і «алфавіт», «зокрема» і «зокрема», «весняний» і «весняний». А деякі слова змінюють свій наголос під впливом оточення. Так, так, не дивуйтеся. Скажімо, іменники у множині змінюють наголос, коли сполучаються з числівниками 2, 3, 4. Вони зберігають наголос однини. Озеро озера, але 2, 3 або 4 озера. Дерево в ні, дерева у множині, але 2 дерева. Жінка в однині, жінки у множині, але дві жінки. Острів, водині, острови. У множині, але два, три або чотири острови. Ви скажете, що жити лише за правилами не цікаво. Згоден. Тому ми іноді їх порушуємо свідомо. І часто від цього дістаємо насолоду. Це стається саме тоді, коли треба зберегти риму у віршованому рядку. До такого прийому вдається багато поетів минулого і сучасності. У сучасних піснях теж використовують прийом порушення правильного наголошування з метою рибування. Адже без цього не буде справжньої пісні. Не гребує цим і Святослав Вакарчук із гурту «Океан Ельзи» у своїх піснях. Зараз починає звучати відома пісня «Вище неба». Послухайте уважно, як наголошує слова, порушуючи норму, але з метою римування цей талановитий автор і виконавець. «Нось я вже більше нічого не бачу, нічого не чую я, вже не я. Закінчився ще один день, а це значить, ти скоро підеш». І зкінчить замовлення життя, чи забуде завжди. Треба, сили все менше, і ти вже давно не сама, чи так буде завжди, а все не йди. Умітили, так би мовити, узаконене в пісні порушення наголошування в словах «Скоро підеш, і закінчиться моє життя». А треба «Скоро підеш, і закінчиться моє життя». Вакарчук співає «Мила моя», а позавіршованим рядком мало б бути «Мила моя». А в приспіві «Чому так високо літаєш?» У звичайному мовленні мало б бути, чому так високо літаєш. Але, як то кажуть, з пісні слова не викинеш, так само і з наголосом. З вами Олександр Авраменко, і ви слухаєте програму «Загадки мови». Наступна сторінка про фразеологізми, про їхні значення і походження. І ось перший з них – «посипати попелом голову». Цей вислів нагадує про старий звичай євреїв, посипати голову попелом, щоб висловити скорботу, тугу, жаль. У слов'яномовному просторі вживається для висловлювання глибокого жалю та скорботи, а також як розкаяння, визнання власних помилок і обіцянка їх виправити. Вислів є також проявом самокритики, переважно в іронічному смислі. Символ попелу як знак розкаяння, суму й болю зустрічаємо як у Старому, так і в Новому Завіті, де, зокрема, написано – і посипала Фамар, а в окремих джерелах Тамара, попелем голову свою, І роздерла строкату туніку або одежу, що була на ній, І поклала руки свої на голову свою, і все ходила та голосила. Аналогічно про це йдеться в одному з писань. Отож вони знову зібралися разом, і постилися в цей день, І одягли мішки, і посипали попіл на свої голови, і роздерли одежі свої. Наступний фразеологізм «Поцілунок Іуди». В Євангелії від Матвія, Марка і Луки розповідається про зраду Ісуса Христа одним із Його учнів – Іудою Іскаріотом. Поцілунок Іуди був умовним знаком і вказував на те, кого треба було схопити, а саме на Ісуса. «Хабайте того, кого я поцілую!» Підійшовши ж відразу до Ісуса, Іуда сказав «Учителю, вітаю тебе!» І поцілував його. Висловом поцілунок Іуди позначають сьогодні лицемірні, святенницькі дії так званих псевдодрузів, тобто несправжніх друзів. Пригріти або викормити змію на грудях. Цим фразологічним зворотом позначаються зазвичай довіра та бажання робити добро тому, хто має підступні наміри, а також є нещирим, і невдячним. Витоком є байка Езопа про селянина, який зігрівав під своєю сорочкою змію, а вона потім його вкусила. Прокрустове ложе. Цей вислів бере початок від давньогрецького історика Діодора Сицилійського, що жив у першому столітті до нашої ери. Він в одній із своїх книг світової історії розповідає про велетня і недолітка Прокруста. Останній хапав подорожніх і розтягував їх тіла, якщо вони були замалі для цього ложа, і відрубував їм ноги, якщо вони були за великими. У переносному значенні прокрустове ложе – це штучна мірка, під яку намагаються підганяти факти, а також схема, у яку щось вимушено втиснуто. З'їсти пуд солі означає «добре знати людину» або «друга». Символ солі, як мірила дружби, відомий багатьом народам і існує в різних мовах. Так, ще від античних часів до нас дійшло латинське прислів'я «дружба – сольовий договір». Вказана символіка використана також у відомому французькому прислів'ї, не можна назвати другом того, з ким не з'їв міно солі, де міно це старовинна міра сипучих тіл, що дорівнює тридцять літрам у східнослов'янських країнах Росії, Білорусі та Україні до запровадження метричної системи мір ПУД це міра ваги, що дорівнює сорока фунтам або 16 з гаком кілограмам. З огляду на те, що сіль у давні часи коштувала дуже дорого, а її видобуток і транспортування вимагали значних фізичних зусиль, цей продукт споживався досить ощадливо. Звичайно, щоб з'їсти пуд солі, треба було прожити разом не один рік. Такого тривалого часу було досить, щоб добре пізнати людину, яка живе поруч із тобою. Невипадково, що саме сіль стала мірилом дружніх стосунків. Ділитися сіллю, споживати її разом, значило жити на рівних, нічого не приховуючи одне від одного і нічого не шкодуючи для цього. Ріг достатку, або ще кажуть ріг Алматеї. Сьогодні вислів ріг достатку вживається як символ достатку і пересичення. За грецькою міфологією, Амалтея або Амалфея – це коза, варіант іще німфа, яка викормила своїм молоком Зевса на острові Кріт, де мати Рея приховувала його від батька Крона або Кроноса, який проковтував своїх дітей. За свідченнями римського поета Овідія, одного разу Алматея зачепилася за дерево і зламала ріг. Його підібрала одна з німф, обгорнула листям – наповнила плодами і подарувала Зевсу. Зевс перетворив цей ріг на чарівний і віддав німфам, які його виховали, Адрастея та Іда. Відтоді все, чого б не забажали німфи, лилося їм із рогу достатку. За іншою легендою, ріг достатку — це ріг давньогрецького річкового божества Ахелоя, який міг набувати будь-якої подоби. У битві з Гераклом Ахелой набув подоби бика, Геракл відломив у нього ріг, а Наяди, тобто водяні німфи, наповнили його квітами і зробили рогом достатку. Ахелоя інколи вважали батьком сирен, міфічних напівптахів, напівжінок. Маска Ахелоя має вигляд бородатого старечу обличчя з відкритим ротом, із якого лється вода і прикрашає зазвичай міські фонтани. Фразеологізм «Тягати каштани з вогню» Цей вислів започатковано французьким письменником Жаном Делафонтеном у байці «Мавпа і кіт», за якою мавпа примушує кота тягати з вогню смажені каштани, які вона відразу ж і їсть, відводячи котові лише роль спостерігача. Вислів вживається в значенні «виконувати для когось неприємну, небезпечну роботу, не отримуючи від того ніякої користі для себе».